Dobar večer, drage slušateljice, dragi slušatelji. Nadam se da ste pripremili skije sanjke i ostalo. Vani je počeo pomalo snijeg, ne znam da li još pada. Možda do jutra osvanemo u bijelom okruženju. Možda će nam to reći netko ko će nam, ko nam je večerašnji gost. Moj večerašnji gost biti će. Kastor, naš poznati pulski astrolog koji je svašta predvidio, svašta se toga dogodilo, a jedna od najvažnijih stvari meni osobno je 2000. godine izgovorio, sad me gleda čudno, rekao je ovako, o, gospodin Šuran Boris, da sam bio gospodin, je tako? Rekao je, m, vi ćete završiti u diplomaciji, ja sam rekao, odakle sad ta diplomacija i onda negdje 2003. godine to se i dogodilo. Kastor, dobro večer. Dobro večer. Pa hvala ti na onoj, ako imaš još kakvu ovakvu zgodnu prognozu za mene, možeš je poslije mi izgovoriti, pa, ne u etar, poslije. E, opravo da pozdravim e, slušateljice i slušatelje Radiopole. E, bio sam tu prije dosta godina i mogu reći da se ovdje sad lijepo ponovo mogu osjećati iz razloga što je klima dobra. Lijepo Upravlju se to obnovilo, se. Uh -huh, uh -huh. mlade snage su za pultom, pozdrav Karlu tamo. Da. A ovo što se tiče prognoza, pa to ćemo pred kraj emisije, neke onako da, ekskluzivne, da, da. samo za slušatelje Radu Evo, slušatelji koji prate drugi put znaju da je ova emisija koja govori o drugim pogledima na stvarnost O pogledima koji nisu onog mainstreama, koji nisu ono najklasični koje nećemo čitati u novinama Koje su klasično, recimo, znanstvene, ali mainstream znanstvene Emisija drugi put promovirao sve one poglede koji su dovoljno hrabri da pogledaju u stvarnost kroz neke druge oči, a jedne od tih očiju su i oči astrologa. Znamo da astrologija je dugovječna, znamo da je dugotrajala, međutim znamo isto tako da nije bila uvijek u najboljim odnosima sa vlašću, bilo ona crkvena, bilo ona mainstream, medijska ili slično. Kako je to izgledalo u povijesti? kad je nastala i kako je do danas dok se? Nemam pojma, nisam živio tada. <laughs> Svaka povijest je vrlo zanimljiva, ali ja smatram da svaki povijesničar koji proučava svoju profesiju iz povijesti, da počne vjerovati u ono što mu paše. Ja sam sebe često puta uhvati u mislima da čitajući povijest astrologije ono što mi se dopalo, sviđalo U, to sam tako vjerovao, svima sam o tome pričao evo, <laughs> Ali... evo, evo, evo, sad je rekao Castor jednu odličnu stvar ja. A to je kako je znanost Svaka znanost je vrlo Problematična, kažu da se znanstvenici Susreću sa toliko stvari Koje im ne odgovaraju I da imaju velikih, velikih problema Prevladavati to i često puta Često puta čak prilagođavaju Svoje eksperimente, svoju stvarnost Onim teorijama u koje oni vjeruju Jesi ti e, Ja ne mogu reći da sam u onom klasičnom smislu znanstvenik, jer iako se astrologija tako zove, ja ne bi nju svrstavao nikakvu nauku. Ja bih je nazvao da je to, to je zanat, to je obrt, ko stolar. E, za biti astrolog ne treba previše, treba samo biti vjeran a, onim osnovnim načelima koja astrologija nudi kao sredstvo za savjetovanje. Čim počinjemo dizati na višu razinu Astrologiju kao takvu Onda suzimo krug ljudi S kojima ćemo komunicirati A nekako moja životna misija je ta Da približujem astrologiju Takozvanim običnim ljudima Koji nemaju potrebu filozofirati Biti nekonkretni Koji se dignu jutri do raditi Imaju potrebu za ljubavlju za Jednostavno da zarade neki novac da, da, da naprave kućicu Meni je to nekakva misija E sad, ova emisija koja je smišena i u kojoj sad upravo sudjelujem je dobra za onaj krug ljudi koji bi htjeli nešto više a to više glasi ovako po meni svi se mi razvijamo kroz nešto ja sam se razvio kao astrolog ali ne znam da li bi se više mogo razvijati u nekom drugom smjeru ne mogu biti zidar, ne mogu biti stolar e, i onda moram priznati da sam posto malo ograničen svimi svi mi postanemo ograničeni ako se Ozbiljno posvetimo nečemu Ja se nisam uopće posvetio puno analizi Zašto astrologija Od kad ona potiče Znam, Mezopotamija Babilonska kula Razgovarali smo nešto prije emisije dalje, Ali ja kažem Kod kod halo Mi smo u 21. stoljeću Ljudi oko mene trebaju moj savjet Za nešto što je sada I ja smatram da bi Trebali povijest bilo čega počete analizirati kroz običnog čovjeka. Kroz najobičnije, ono idemo sutra kupi kruh i mlijeko. Astrologija je svugdje oko nas. Ja je bar vidim. Ja mogu naučiti gledatelju kako će vidjeti astrologiju gdje god se okrenu. Interesantno je ovo što Castor priča. Ja sam imao razvojni put tako da sam pogotovo u mlađim danima mm -hmm. recimo, bio dosta nabrijan. Znanstveno, mainstream, egzaktno I moj prvi doticaj sa astrologijom Kad sam počeo o njoj razmišljati Vezve se negdje na 82. godinu Kad sam počeo kao mladi pripravnik raditi I onda sam došao u kontakt sa jednom gospođom Koja je bila direktorica velike firme Zapravo bila direktorica razvoja Ona me prvo kad sam se upoznao jer sam radio za tu firmu Pitala, a koji si ti znak? Si, ja mislim, da čekaj malo. Ona je magistrica bila, velika batica, što bi rekli u biznisu. I ona meni odmah sa, koji si ti znak? I tada mi je to bilo vrlo upitno. Onda drugi moj doticaj sa astrologijom, to je bilo negdje 5-6 godina kasnije, kad sam se vraćao iz, bio sam na jednom službenom putu u Americi, odnosno u Kanadi, vraćam se na trg i na aerodromu u Toronto, nađem knjigu Astrologija. Otvorim je. I u njoj piše ovako, ovu knjigu nije napisao astrolog nego statističar ops. I to me malo zagolicalo. Ne vjerujem u statistiku, vjerujem u slučajnosti a ljudi kažu nema slučajnosti. Ima je iz razloga jer je ne možemo logično objasniti. Onda baš ta riječ slučajno se dogodilo je prekrasna. Ovaj tvoj susret sa astrologijom je prošao po tebe jako dobro. Jer nisi se ovaj nisi virusno oboli od astrologije pa da postaneš koja. Jer prijedno, prijedno 18 godina kad si nekom rekao da ćeš biti raditi kao astrolog, su da si malo lud, pukao, čaknut i tako. Ali eto neka, neka se u ovoj Astrologija a, pokaže u jednom normalnom svjetlu, a, a to normalno svjetlo je što mi možemo izvući iz astrologije u biti? Odnosno koliko može običnom čovjeku biti korisno i da li mu može pomoći u životu? Čovjeku, čovjeku. svi smo obični. Čovjek astrologija može pomoći enormno puno, enormno. Pa čak i ni ja nisam došao možda na onaj maksimum da bi mogao nekome toliko puno pomoći koliko ona u biti. Ja sam radio neke eksperimente. Radio sam, e, meni je hobi već jedno 4 godine čitati po crnoj kronici, e, na primjer e, nerešena ubojstva, nestale osobe i tako dalje. Onda ja to bilježim i e, mogu reći kad se to nešto ili otkrije i tako dalje. Evo sad sam baš ovih dana pratio slučaj o one starije žene u Splitu e, u stanu kad je čistila stan. I ovaj, proučavao sam uh, Dugo nisu jedno od ja, Dva policija pa nije znala o čemu se radi I ja sam odmah proračunao da je to Jedan od njenih sinova uh, Tako da sam to s nekim ljudima Podijelio i eto danas je došla informacija da je Znači uh, Lako je izanalizirati U astrologiji nešto što je bilo Puno je lakše nego ono što treba biti Ali di može astrologija pomoći Šta misliš? Najviše ne, mislim, to ću tebe pitati U razumijevanju ko je naš put Kojim trebamo ići Ljudi, kad me zovu recimo, na, na radio, na televiziji tako, Ili dođu kod mene, pitaju za događaje Događaje nisu ono što se nama događa Nama se događa priča Unutar te priče su sitni događajčići e, Da li to možemo shvatiti na ovaj način Da astrologija daje Okvir i smjer našeg razvoja A unutar njega Mi imamo prostor slobode ne, astrolog, profesionalac, iz priča i onda kaže a, između tog i tog datuma će biti to i to. Ali ne smije dovesti klijenta pred gotočin. Jer to nije, to nije naša funkcija, to nije naš posao. Stolar, će naru, naručiš kod njega nekakvu vitrinu, li on će napraviti onako kako ti hoćeš. A će napraviti po svom. Sa svojim alatom, u svojoj radioni, na način, ili ako mu ideja ne paše Znači ne može stolarski izvesti On ćete reći, lijep vam je crtaž Ali to ne, ne može se izvesti I zato strog mora biti a, Društveno, socijalno osviješten I mora znati kako će s kim razgovarati I to je onda Morate biti malo ekonomista, psiholog Pa psihijatar to sam, to sam, to a, a, Treba biti bodybuilder Pa to mi sad malo Dok sam spremao no. i razmišljao ovoj emisiji Onda sam razmišljao pa imamo psihijatre, imamo svečenike, ja. imamo astrologe, ja. neko ima psa, neko ima psihijatra. Olično, to, to je sve, bogatstvo, sve, bogatstvo. sve mogućnosti bogatstvo. u koje možemo samo ulaziti, izlaziti, testirati i nam najviše pomognu. Ali, tako? ali zašto? A, zašto to ne bi bilo super da imamo toliko terapeuta, ljudi koji se nešto razumio. Točno. Pa danas još na terapiju koja psihijatra, njega nećeš pitati ovaj, da li mi moja uh, djevojka za koju se mislimo ženiti, da li ona meni odgovara. To nije u njegovom domenu. Onda ćeš doći kod mene. Pa mm -hmm. onda ti ja kažem to. A onda kad, se, kad će se ženiti, on ćeš u crku, kod svečanika. Mm -hmm. Njega nećeš pitati ovaj takve stvari. Jer na kraju kraja može bi ga to uvrijedilo. Jer ti njega doživljaš kao proroka. I onda je to prekrasno kad smo obogačeni. Ne treba govoriti nikada da je ovo dobro ili loše. Zavjere nekakve postoje uvijek. Izmislili su, izmislili su ove gripe, gripetine, svinske, ptičje, šta nam, pa neko umire i tako dalje. Ali to je izmišljeno. To je neko stvorio. Nije to došlo iz svemira pa sad nas neko truje. To smo mi ljudi izmislili i onda smo počeli trovati dok je nekom interes ali to se znali, u tome ne treba pričati. A možemo li ovako ovaj dio priče rezumira da kažemo da nemojmo se opterećivati sa tom velikom povješću, znanošću i svim osnovim, zadovoljimo se sa onim što je praksa i kakvi su rezultati te prakse na svakog čovjeka bude, i, koji je u i da, kontaktu. I da budemo najbolji onom što radimo, najbolji. Pa makar i da ništa ne radimo, ali budemo u onda najbolji. Da nam se svi dvije e, Reci, podsjeti nas malo Sad pričamo najbolje. najbolji Ja se sjećam davno Kad to je to bila prije desetak godine 11, da? Da. Kada se dogodila ona eksplozija u Puli da. Podsjeti nas malo pa, Imao sam te televizijsku emisiju i. Ta, to su svi mogli čuti Znači da, to nije nešto što pred... možemo izmisliti Pa dobro, ali ja sam se poslije oslobodio Takvih prognoza Nije mi više palo na pamet da ako nešto govorim E, rekao sam da će pula letiti u zrak za koje mjeseci, da će puknuti cijev pod zemljom pa da se polako to provjerava i tako. Rekao sam to živo na televiziji i onda se to dogodilo da buf, eksplozija plina. Ali e, koliko god neko mislio to je super, ali ja ne bi više takve prognoze. I kad ih negdje vidim tako nešto onda ja to prešutim jer donosi veliko opterećenje. To donosi opterećenje. Meni sad palo na pamet jedna teza koja i sad je ili nije ispravna, je ili nije jako abstraktna, A to je... koja kaže ono što mislimo to i nastaje. Ono što, stvo... što mi, da mi kroz svoje razmišljanje, kroz svoju misl stvaramo svijet. Si toga preplašio malo? E, ne. Nego zato što ne želim takvu sliku odašiljati ljudima. Da sam ja taj koji e, prognozira katastrofe i loše. Jer sada kad je izbačen taj famozni broj 2.12 odjednom se javlja milijardu kao i uvijek nekakvih kvazi proroka koji sudbinski proriču da će se nešto dogoditi. A nikad se ne pojavljuje nijedan kad treba savjetovati kako da zemlje izađe iz ekonomske krize da savjetuje bankare, da, da se bori da savjetuje medije da bolje rade. Tada ih nema nigdje. Ali kad treba strahom vladati nad ljudima od svuku da samo izviru ko miševi. Ja sam na vrijeme odustao od tog fatalizma i ne želim moće o sebi, o mom radu, o mom pisanju, o mojim klijentima, o mojim dragim stalim klijentima i prijateljima uopće da me asociraju, da me povezaju više s takvim prognozama. U svoje u njihovo ime hvala ti. Da. Drugi put. E, idemo dalje, idemo dalje. E, sad je Astor govorio o astrologiji sa svog aspekta kako je on krenuo, odnosno kako on to doživljava. E, ja bih se samo podsjetio, ja sam imao jedno iskustvo istočne astrologije, džotiša. Oni nešto imaju malo drugačiji pristup u nekim stvarima e, i ono što je interesantno, e, lutajući po internetu, naišao sam na... Jednu ideju, zapravo to nije ideja, to je već realizirano. prve godine u Indiji je e, e, državna institucija koja financira fakultete isfinancirala jedan fakultet koji ima poslje diplomske i doktorske. E, doktorske titule se tamo za područje astrologije. Zašto je to čudno? E, zašto je to čudno? Zato što je Indija to imala u svojoj tradiciji jako dugo. Uh -huh. e, međutim, oficijelno to nije imala posle britanske vlasti 47 godine, to nije bilo tako tretirano i tek je tek su se na neki način pod navodnicima usudili u to uči 2001. I te iste godine na BBC-u je to sa podsmijehom dočekano uh -huh. da to je devalviranje znanosti da ovog, uh -huh. međutim Čak je bilo i na Ustavnom sudu Indije gdje su neki imali primjedbe na to mm -hmm. da je to potenciranje nečeg što je neznanstveno. Što ovo, mm -hmm. indici nisu to prihvatili. E, ono što je meni u ovome bilo najinteresantnije je to da često puta stvari koje nam u jednom kroz oči današnje izgledaju neznanstvene, koje danas ne prihvaćamo, nakon pet, deset ili dvadeset godina postaju datost, postaju normalne. To je, to je lijep primjer kako neko društvo uh, samo sebe razvija. Uh, negiranje bilo čega što nastaje u društvu je prvi dokaz da je to ne, prvi dokaz da će se to društvo jednog dana raziti u to. Uh, sjeti se uh, kada je Hrvatska država koliko je muka je mučila sa uh, pravima homoseksuala na primjer. Uh, sjeti se da smo jedna a, vrlo moderna zemlja gdje u stvari a, u našoj državi ja se toga sjećam da su gatanje u kavu je bilo prije u narodnim novinama znači ili u, mogu se registrirati obrazu za gatanje u kavu za astrologiju ne uh -huh. to, je, to je činjenica ali šta to, to ne znači nikakva degradacija društvo se razvija Indija će se razviti ali moramo samo znati jednu malu razliku kad je tu interes i kapital a kad je to um, Ostavština za budućnost Kad je to kultura Kada bi Hrvatska otvorila Astrološki nekakav pa Ne mora to biti neki institut Ne trebamo se kititi diplomama itd. Da otvori jednu mogućnost Da se astrolozi mogu obučavati Učiti, da mogu stica nekakva znanja uh, U Beogradu je jaka scena astrologije Vrhonska, tamo dolazi svjetske astrolozi A to dođe onda Po par tisuća ljudi, sedam dana smještaj, hoteli svi popunjeni okoli i tako dalje. Znači, sve što je dobro što daje čovjeku jednu kulturu življenja treba iskoristiti. Ne treba sad razmišljati o astrologiji da je ona nekakva manipulativna djelatnost kada ona to nije. Jer astrologi povijesti nikad nisu napravili ni jedan hram da bi manipulirali. Dan danas uvijek se negdje skrivamo sa strane, ako nas neko prihvati, prihvati, ako ne, nikom nešto. A ti si astrolog, neko kaže bravo, neko. Ali nema tu još one institucija koja bi štitila. A zašto nema? Zato što su mi, astrolozi, odgovorni što se to ne pokrene. I kad se budemo mi probudili, onda će se to i dogoditi. A ne postoji li mogućnost da kad se probudite, kad se organizirate, završite kao svaka institucija koja se organizira i svako je, nekad, je, nekad smo imali recimo nešto što se zove duhovnost, koja se odjednom povijesnom trenutku počela pretvarati u organizaciju, uh -huh. pa smo dobili institucije. A, šta a svaka institucija, svaka a, institucija a, a č... stvara određenu submisivnost, jerarhiju. Ne mora značiti. Isti, da navedem institucije neke koje su dobro prošle. Uh -huh. Uh -huh. Recimo, politička vlast. E, Zamisli da je nema. Šta bi bila? Anarhija. Svako bi mogo raditi oče. Svako bi mogao, oteć, doći ja i dva kriminalca, ćemo ti zemlju kuću, izbaciti ćemo te van, nikom nas ne može spriječiti. Pa to smo prošli u povijesti čovječanstva. Kakva je, takva je vlada je uvijek dobra. Pa ako se trebamo boriti protiv nje, transparentima na nju, idemo. Ali barem nećemo jedan drugom. Zakonodavstvo je dobro Evo, ovo je interesantna emisija Zbavisno smo na drugom putu Jer u našoj emisiji možete čuti Svakakve različite stavove da. Između ostalog I to da je vlast dobra Jer je od Boga dana Ali ja pričam kao astrolog sada jer ću uvijek, Zato smatram da uvijek institucija je dobra Ona je puno bolja nego kad je nema Šta se događa na medijskom medu S astrolozima Ima ih masa svi odjedno, ja nisam znao da imam toliko kolega u Hrvatskoj. Pre deset godina znao sam dvojicu od nas tri, četiri tako. Kad su počele televizije stavljati na jutarnje emisije astrologa, od mi ih je more. Ja ne znam gdje su oni izniknuli. Fantastično. Ali, šta se onda događa? Da ti i ja, i mene niko ne zaustavlja šta ću ja govoriti na televiziji i kako će se ponašati s ljudima gdje se nema nekakav kodeks, nema se neko učenje. I nas dva ćemo možda tri, četiri raditi dobro, njih deset će upropastiti cijelu jednu sliku astrologske scene u nekoj zemlji. I to će se dogoditi. I to sve događa. To sve ješt događa. Da li možemo uh, astrologiju na neki način malo povezati sa znanošću? Čitam najnovija... Znanstvena, zna, nisu najnovije, nisu, do prošlog stoljeća su, radi se o kvantnoj teoriji, teoriji relativiteta. Ne možemo. Ne možemo povezivati. ona je sasvim drugačija, sasvim odvojena od cijele prične. Mi smo samo malo moderniji gataroši. Moja mama Agata u karte, u kavu, ja malo onako kompjuter, fancy to, modernije zvijezde, ali dame i gospodo, ja sam samo malo moderniji gataroš nauke to puno nema. Ne, nikad sam htio reći eh, različite mogućnosti. Naime, i ta nauka o kojoj govorimo, o toj novoj znanosti, ona je zapravo postala eh, po meni, na neki način slična i eh, astrologiji. Nekada se u znanosti govorilo, to je tako i nikako drugčije. To je bilo u mehanicističkoj, u znanosti, teoriji, teorija gravitacije, međutim, kako se teorije razvijaju, no. kako se došlo do teorije relativiteta, kako smo došli do kvantne teorije, onda spoznajemo da znano, da stvarnost nije tako egzaktna, tako čista, kako, tako čvrsta, kako Može svi pauze, izgovaraju, Slušaj, kako i ti izgovaraš. Evo ovako, obužavam sam kao klinac čita Sherlocka Holmesa, mm -hmm. uh, njegov sudrug, prijatelj, njegov kolega, dr. Watson, mu jednom prilikom 1887 rekao u vlaku da se zemlja okreće oko sunca a Sherlock Holmes je rekao što stvarno a vodicom kaže nije moguće da Holmes to niste znali a Sherlock kaže ne nisam za moj posao, ganjanja kriminalaca to mi očinje potrebno I sad do to, to informaciju znam potrudit ću se što prije da je čemu se radi znači on je profesionalac u nečemu njega ne zanima da se zemlja okreće oko sunca ali pošto je da to nekog zanima Newton fantastično. Ali kada meni danas dođe klijent, dođe mi gospođa i pita me za zdravlje svoga sina, meni Newton tu ne pomaže. Ja želim biti takav astrolog. Dakle, kad, kad o, o svakodnevne situacije, kad ih ja mogu u, ugravirati u svakodnevnu situaciju astrologiju, da li svačeš, Borise, što govorim, u svakodnevnu minijaturu života ubaciti malo svoje astrologije sa nekim boljitkom kroz čekanje reda za kruh, kroz neku inekciju. Da li će neko dignuti krediti, Da li se neko treba rastaviti tada ili ne bi trebao? Kako će pronaći srodnu dušu? To je astrologija, to ja volim. A Newton je fantastičan. <hums> Interesantno. Vodimo vas na drugi put. Sve ovo što nam je Castor ispričao, navodi nas da zaista postaje različiti putevi. Postoji prvi put, drugi put, postoji možda i treći put. kastor priča nam o trećem putu. U ovoj emisiji često puta govorimo o onome što svakodnevno gledamo kao stvarnost, a što nije stvarnost. U našoj emisiji govorimo o tome kako nešto može biti i čestica i može biti energija. To nam govori i kvantna teorija, to nam govore nove teorije. Po tebi Astro, ovo što se nam, nam ispričao, uh, astrologija daje egzaktne podatke o tome što će se nešto dogoditi. Da li na bazi proučavanja uh, zodijaka i rasporeda zvijezdi zaista možemo doći do točnog podatka. Još, samo još, jedno, još, jedno, još jednu samo stvar. Uh -huh. uh, negdje u m, čitanju povijesti i znanosti naišao sam na jednog recimo znanstvenika tadašnjeg koji je rekao, kada bi poznavao e, brzinu i stanje svih čestica u svemiru, u tom trenutku bi mogao projecirati budućnost. Znači, kada bi poznavao sve elemente postojanja u svemiru, onda bi mogao projecirati budućnost. Ko je to rekao? Ne, ne znam mu ime, a mislim u prošlom stoljeću. Dobro. A, ja ne moram ići toliko daleko. A, tvrdim da putem elektromagnetskih a, impulsa, Uh, cijeli sustav sunčevog znači, energetskog okruženja u kojem smo mi utječe, uh, utječemo ja na drugoga Točno. masa ljudi na planeti Zemlji ima toliko veliku energiju da čak se možda i mjesec jednim, jednom desetinom sve energije pokreće i zbog nas uh, u trenutku čovjekovog rođenja elektromagnetske silnice svemira aktiviraju čeli o našem mozgu koje nam aktiviraju određeni karakter to jest ćelija u mozgu koje će nam aktivirati određeni dio karaktera. I to je ta projicirana slika na ekranu ili na papiru što nazivamo zodijakom. Znači slika svemira u trenutku rođenja. Ja smatram da današnji astrolozi možda ne znaju ni 10% pročitati ono što se jednom horoskopu može vidjeti. Tu i tamo sam imao nekakvih slučajnih iskustava da sam mogao u sekundi prognozirati kada će žena roditi. Znači u koliko sati. I u, u, u, bilo je možda 7 minuta razlike. A to sam rekao 3 mjeseca prije nego uopće trebala trebalo Pa Pardon, nisam čuo, kako si rekao, to si osjetio? Ne, ili izračunao. Si, izračunao. Da, izračunao. Mm -hmm. Ali opet hoću reći, to su poslastice. Mm -hmm. e, ono što je za ovu emisiju najbitnije i za slušatelje ove emisije, što je tu drugačije nego što je? Da astrologija je svugdje oko nas samo je ne vidimo. Ja bi to volio naučiti ljudi. Četiri elementa koje su u Zodijaku, imamo vremena to reći. Može. Vatra, voda, zemlja, zrak. Na svakom stolu su. Većina u stolu ima četiri stolice. Tako? Na stolu, u običnom kafiću, su sva četiri elementa. Sjenik, to je zrak. Pepeljara ili svijeća to je za vatru. Pića je voda, a hrana koju dobijemo na stolu je zemlja. Svugdje gdje hodate, i tako ima puno primjera. Ali one čak i ljudi nesjednu slučajno, kad je grupa ljudi svi sjednu ovaj, po nekakvim pravilima. A pravilo je samo jedno, ljudi, gradite se, budite najbolji u svojoj profesiji. Najbolji. Uh, Kastar, hvala ti na ovim idejama, na ovim razmišljanjima. Uh, u našu drugog puta Ovaj put ćemo završiti sa jednim razmišljanjem koje je vezano... Evo samo da ne, ja podravim slušatelje, hvala vam što ste me trpili i slušali, želim vam ugodno večer. <laughs> završit ćemo ovu misiju sa jednim razmišljanjem koje se odnosi na neodredivost. Naime, kaže e, kvantna teorija da čestice, ono što promatraju u znanstvenici, Mogu se u jednom trenutku ponašati kao materija, a u jednom trenutku se mogu ponašati kao energija. Znači isto što promatramo ima dva svojstva, energetsko i materijalno. O tome govori najnovija teorije. Ono što nam je danas bilo prezentirano to je astrologija. Astrologija može biti onakva kakva kakvu mi vjerujemo. Ako vjerujemo u nešto kao pozitivno, ona će takva i biti, a ako je definiramo kao nešto negativno, što može isto biti među nas i slušateljima, ona će biti takva za te slušatelje. Prema tome, kako se postavimo prema određenom problemu, prema nekoj ideji, tako će se ta ideja na nas reflektirati i toliko ćemo od nje moći imati koristi, odnosno ne imati koristi. Kastor, hvala ti lijepa. Hvala tebi što smo je